Voade. Pista 12. Doctrina și teoriile asupra naturii ale lui Ioan Baptist van Helmont, decenzând din știința unui paracels și prin acesta din misticismul medieval, care la rândul său se numără precursorii printre gnosticii din antichitate și printre filozofii presocratici, au reținut toată atenția și pasiunea lui Dimitrie Cantemir. Astfel. Îl vedem acceptând motivul arheilor ca factori secreți, presupuși a fi prezenți cu lucrarea lor în natură. Acceptarea acestui motiv și a altora era cu putință deoarece nu vătăma într-un nimic unitatea metafizicei ortodoxe pentru care a optat Dimitrie Cantemir. Ne avem argumentele noastre când susținem că Dimitrie Cantemir n-a intrat în robia lui Van Helmont. Când e vorba despre idei care ar fi putut să primeșduiască doctrina ortodoxă, Cantemir se arată foarte sensibil și grijuliu și nu se dă înapoi de a combate cu toată energia pe Van Helmont. Astfel, el încearcă să dărâme bună oară credința acestuia în puterile astrale, ce ar influența destinul oamenilor, apărând în replică teza liberului arbitru în conformitate cu tradiționala concepție patristică. Dacă am compara anume idei pe care Dimitrie Cantemir le profesează cu privire la natură cu ideile de astăzi, ar trebui să ne dedăm unor dojane sub asprimea cărora prestigiul scriitorului nostru ar sucomba. Dar un asemenea punct de vedere nu este tocmai operant și nici istoric. Dimitrie Cantemir trebuie judecat în privința aceasta cu oareșcare îngăduință. Va trebui mai ales să ținem seama de faptul că pe vremea sa... Lupta între naturalismul calitativ de orientare mistică și naturalismul de orientare matematică experimentală nu era încă decisă. Nu găsim oare cele două orientări în cumpănă chiar și la un Newton, care privea spațiul ca senzoriu al lui Dumnezeu și care, alături de epocalele sale descoperiri în domeniul fizicei, mai scria printre picături și comentarii întortocheate despre apocalipsul lui Ioan din Patmos, Dimitrie Cantemir nu trebuie să fie așadar prea sever condamnat pentru neaderența sa la o știință, ale cărei temeiuri impozante erau puse, dar care nu era încă îndeajuns popularizată ca să fi devenit un bun de circulație continentală. Să nu pierdem din vedere pentru scuza lui că o sută de ani mai târziu romanticii germani făceau încă știință în spiritul unui naturalism mistic de aceeași obârșie multiseculară, și să nu uităm pe urmă că un teoretician al evoluționismului, Calamarc, profesa din nefericire încă pe la 1820, împotriva chimiei științifice incipiente, idei despre natură care îl așează pe aceeași linie pe care umbla și Dimitrie Cantemir. Evident, cumpănind în ansamblu ceea ce este pur filozofic în opera de gândire a lui Cantemir, Vom ajunge la mai juste păreri despre nivelul preocupărilor și frământărilor spirituale ale acestuia, decât orientându-ne după verdictele fără de apel, de care sunt pasibile opiniile sale științifice cu privire la natură. Un filozof ca Schelling, cel puțin acela din ultima sa fază, suntem siguri că ar fi prețuit fără reticențe metafizica lui Cantemir, iar un metafizician de talia și de orientarea rusului Vladimir Soloviev, presupunând că ar fi descoperit manuscrisul latin al științei sacrosancte în acea bibliotecă, unde a zăcut până nu demult, ar fi socotit pe Dimitrie Cantemir ca pe cel din tâi și nu cel mai lipsit de relief dintre precursorii săi care au trăit pe pământ rusesc. Despre luminozitatea conștiinței pe de o parte ca a unuia care își întrece mult contemporanii și despre spiritul științific foarte avansat pe de altă parte a lui Dimitrie Cantemir, obținem o judecată mult mai dreaptă, luând în considerare operele istorice, etnografice și geografice ale sale. În acestea el și-a dat și ca om de știință contribuția susceptibilă de a fi pe drept cuvânt prea mărită. Aspectul este în general și cel mai cunoscut, întrucât cele mai importante dintre operele lui Dimitrie Cantemir, umplând acest sector de preocupări savante, au avut norocul să iasă din teascuri, unele în cursul vieții, altele curând după moartea sa. Nu este cazul să vorbim astăzi despre toate scrierile sale de acest gen, despre care ne întrețin de altfel copios toate istoriile literare. Voi aminti doar esențialul în puține cuvinte. Cea mai meritoasă operă de istoriograf al lui Dimitrie Cantemir și aceea cu care își cucerește faima europeană este Historia incrementorum Adve, decrementorum aule otomanice, adică istoria Imperiului Otoman sau cu titlul mai lung așa cum autorul însuși l-a tradus „Istoria pentru creșterea și descreșterea curții aliosmănești. Opera a fost redactată între anii 1714-1716, în timpul când Cantemir era în Rusia și unde vădit lucru nu mai avea totdeauna la îndemână nici materialul necesar, lipsurile erau suplinite prin fapte de memorie și nici documentul ce se cerea cercetat de-a dreptul. El petrecuse însă atâția ani în Turcia, unde a avut prilejul să recolteze informații din cele mai utile în vederea viitoarei sale opere, la care probabil s-a gândit din prima sa tinerețe. Opera odată închegată a fost tradusă în veacul al 18 lea în engleză, germană, franceză, devenind pentru câteva decenii principalul izbor de informații al Occidentului cu privire la Imperiul Otoman. Străbătută, cum ne apare, de o concepție despre istorie foarte înaintată, organicistă, care distinge urcări, stări, pogoruri, adică faze definite și cu profil de lege, opera a obținut după moartea lui Cantemir o apreciere chiar din partea lui Voltaire, care, precum se știe, ambiționa el însuși să pună pe temeiuri mai pozitive toată istoriografia. În prefața istoriei lui Carol al XII-lea, Volter s-a hotărât să recomande pe Dimitrie Cantemir, și recomandarea e cu atât mai apăsată, cu cât pare doar tangențială. Iată semnificativele cuvinte ale lui Volter: Un călugăr grec, un călugăr latin, scriu că Mahomet II a predat spre jefuire întreg orașul Constantinopol, că aspart spart el însuși icoanele lui Isus Hristos, și că a prefăcut toate bisericile în moschee. Pentru a face și mai odios pe acest cuceritor, ei adaugă că Mahomet a tăiat capul iubitei sale, ca să se facă plăcut în ochii ienicerilor săi, că a dispus ca 14 pași să fie spintecați spre a vedea care din ei a mâncat un pepene. O sută de istoriografi copiază aceste mizerabile basme. Dicționarele Europei le repetă. Consultați adevăratele anale turcești adunate de prințul Cantemir și veți vedea cât de ridicole sunt toate aceste minciuni. Veți afla că Marele Mahomed II, luând cu asalt jumătate din orașul Constantinopol, s-a îndurat să accepte capitularea celeilalte, că a păstrat toate bisericile, ca a instituit un patriarh grec, căruia i-a adus mai multe onoruri decât au adus vreodată împărații greci înaintașilor acestui erarh. Faptul că Dimitrie Cantemir se găsește pomenit în lucrarea lui Volter ca un cercetător care, în istoriografia invadată de închipuiri, aduce respectul faptului istoric în sine, îl relevăm cu satisfacție. Cântărite mai de aproape și în contextul lor, Rândurile lui Volter echivalează cu un deosebit elogiu. Ne credem în rituiția, spune că niciun alt cărturar român nu s-a învrednicit cândva de o mai substanțială, deși inaparentă mențiune, din partea unei personalități de aceeași anvergură ca Volter. Numai o singură dată un scriitor român a mai fost citat de un alt meșter al cuvântului poate că nu mai puțin însemnat decât Volter, și anume din partea poetului Byron. Dar acest scriitor român era tot cantemir. O luminoasă slavă de om învățat și a făcut cantemir încă în viață fiind, pretutindeni pe unde a umblat, iar prin legăturile sale și în țări pe unde n-a umblat. El sta în corespondență cu oameni de copleșitoare autoritate a epocii printre alții cu Leibniz, polihistorul cel mai prodigios al acelor ani, a cărui efigie Cantemir o reproduce în dimensiuni mai locale și în condițiile răsăritului nostru. E de presupus apoi că Dimitrie Cantemir s-a folosit pentru întemeierea legăturilor sale cu oamenii din Occident și de alte mijloace. Nu este tocmai exclus ca un asemenea motiv să-l fi îndemnat să se înscrie într-un ordin spiritual secret, cum era acela al rosicrucianilor, care și-aveau fără îndoială masoneria lor. Ca membru al ordinului de Rosa Cruce, Cantemir a avut, desigur, ocazia să cunoască o doctrină inițiatică, ce a exercitat o serioasă influență nu numai în veacul al XVIII-lea, ci și mai târziu. E păcat în orice caz că nu se știe, așa zicând, nimic despre activitatea lui Cantemir, în calitatea sa de rosicrucian, și nici despre legăturile ce le întreținea cu ordinul. I-au fost toare de vreun folos aceste punți, la dobândirea titlului de principe al Imperiului Roman, sau atunci când a fost ales membru al Academiei de la Berlin, este aci o întrebare la care suntem îndreptățiți, dar care deocamdată nu are niciun răspuns. Oricum, Dimitrie Cantemir a ajuns membru al Academiei de la Berlin, fapt ce condiționează recrudescența activității sale științifice, dirijându-i chiar într-un anume sens preocupările după a doua cădere din domnie. Academia l-a însărcinat să scrie un studiu despre Moldova, patria sa pierdută. Așa procede Cantemir la alcătuirea scrierii intitulate „Descripția Moldavie. În această lucrare, Cantemir înfățișează după criterii călăuzitoare foarte moderne, geografia țării sale, starea politică, viața bisericească și literară, dându-ne în general o icoană iscusit compusă despre Moldova de la sfârșitul veacului XVII și începutul celui de-al XVIII-lea. Lucrând la acest op, Cantemir nu putea să o facă decât cu inima strânsă de nostalgie și de gândul înlăcrimat de a mai fi și în acest chip de folos țării sale. Nici în această muncă la care se angaja cu atâtea elemente afective, Dimitrie Cantemir nu se lasă însătrădat de norma obiectivității. Iată etica intelectuală ce conduce. Cei care vrem să descrie moravurile moldovenilor, lucru de altfel necunoscut sau cunoscut de puțin străini, iubirea de patrie insistă și poruncește să încărcăm cu laude acel popor în care ne-am născut, și să recomandăm pe locuitorii unei țări care ne-a dat viață. Se opune însă spiritul de adevăr și ne oprește să afirmăm cele ce dreapta judecată ne sfătuiește că sunt de reprobat. Pentru istoriografia românească, cea mai importantă dintre operele lui Dimitrie Cantemir este Hronicul vechimia a româno-moldovlahilor, scrisă mai întâi latinește, apoi tradusă de el însuși în românește. Prin această operă, prin ideile desfășurate în ea, exaltate de conștiința prearzătoare a romanității, Dimitrie Cantemir devine de fapt întâiul latinist, sau cel puțin, inspiratorul de căpetenie al școalei latiniste ardelene. Ideile lui Cantemir cu privire la latinitatea noastră aveau firește să se îmbolnăvească de elefantiază atunci când au încăput pe mâna istoriografilor și filologilor ardeleni al căror bun simț era în bună parte alterat de viziunea măreața a Romei. Din această subcintă trecere în revista principalelor opere și opuscule ale lui Dimitrie Cantemir și din simpla pomenire a unor studii scrise pentru ruși, cum ar fi acela despre religia mahomedană, surprindem amploarea și multilateralitatea preocupărilor cărora el și-a închinat viața. Despre opera literară, filozofică, științifică, muzicografică a lui Dimitrie Cantemir se poate susține fără de nicio exagerare că echivalează cu aceea unei întregi societăți literare și științifice. 150 de ani înainte de întemeierea Academiei Române, Dimitrie Cantemir prefigurează prin opera și activitatea sa această academie, constituindu-se oarecum în întâiul ei reprezentant simbolic. Rostul conferinței mele nu este numai de a vă prezenta într-o schiță sumară și oarecum în cărbune gros, figura intelectuală cea mai înaltă și cea mai complexă a literaturii noastre vechi, ci și acela de a pune în lumină unele momente ale vieții lui moldovean. Se cunoaște aproximativ... În ce condiții copilul, adolescentul, tânărul Dimitrie și-a petrecut viața la curtea tatălui său și apoi pe rând, ca o statec la în alta poartă, ca exilat prin aceleași locuri, sau cu intermitențe, ca reprezentant al fratelui său Antioh. Figura fizică a lui Dimitrie din anii aceia Constantinopolitani o știm dintr-un portret păstrat undeva într-un muzeu din Franța. E figura fină a unui june intelectual răsăritean, purtând perucă după moda apuseană, dar și turban turcesc pe cap. Tânărul Dimitrie avea expresia contemplativă a omului de litere și a gânditorului, pe care îl bănuim în dosul operei. În capitala otomană, el nu avea să-și piardă niciodată vremea mai mult decât era necesar, ci se cultiva cu metafizică și cântec, și cu tot ce curiozitatea sa nemăsurată de viitor enciclopedist putea să adune din cale. Mai trebuia junele să se țină foarte treaz și aceasta în permanență, pentru a-și apăra pielea de multele intrigi pe care diplomația lui Constantin Brâncoveanu le țesea în jurul său cu gând de a-l răpune. Și afară de aceasta spre a lucra cu cât mai multe roade pentru planurile de domnie ale familiei sale, și în cele din urmă pentru izbânda sa proprie. Trebuia Dimitrie să întrețină la Constantinopol legături cu diplomații străini, cu învățații, cu mai marii zilei. El se pricepea neapărat să-i încânte pe toți, cu apariția sa spirituală, cu finețea și suplețea sa, și numai puțin cu erudiția întraripată ce îi ținea răspunsurile legate în orice domeniu. Nu s-ar putea spune că Dimitrie Cantemir ar fi fost o figură spirituală pe care destinul să-l fi ținut la adăpost de asprimile realității. Nu, foarte adesea și încă de copil, Dimitrie a fost adus să se cutremure de cele mai grave priveliști. Nu asistă el din porunca tatălui său, în ani foarte fragezi, la tăierea lui Velicico Costin, așa zicând ca supraveghetor fiind apoi moralmente de față și la uciderea lui Miron Costin? Tragica întâmplare era de natură să îi deterioreze somnul pentru decenii. Și oare nu trebuie el să încerce la vârsta numai de 19 ani, bucuria umilitoare de a se vedea urcat pe tronul Moldovei alături de un protector agă turc, pentru ca după câteva săptămâni să se trezească totuși neîntărit la analta poartă și să ia drumul măhnirii? Iar, lângă apele bosforului, nu era loc de odihnă, căci bunăvoința semilunii trebuia cucerită în fiecare zi din nou, cu pungi de galbeni, cu insinuări mărșave pe seama neprietenilor, cu cântece din tambură. Și, încă o dată, să nu uităm că inorogul era luat la ochi și hărțuit de unul din cei mai primejdioși bânători ai timpului, de Constantin Brâncoveanu. În sfârșit, când în toamna anului 1710, Dimitrie Cantemir izbutește să câștige încrederea desăvârșită a înaltei porți, dobândind pentru sine tronul Moldovei, noua sa domnie va începe sub auspiciile incerte ale conflictului turco-rus. Țarul Petru cel Mare își întinsese împărăția până la Marea Neagră. Turcii, îngrijorați de ascensiunea Moscovei, și incitați și de carol XII al suediei, care se găsea la mare strâmtoare, declară război țarului. Întorcându-se în Moldova, Dimitrie Cantemir găsește pe moldoveni foarte înclinați spre o politică alături de țar, în a cărui persoană ei vedeau pe salvatorul lor de mâne din robia păgânului. Cantemir înclina în același sens, cu toate că de ochii lumii era constrâns deocamdată să-și joace rolul de om al porții. Cât timp a stat în Turcia, Dimitrie Cantemir a putut culege destule indicii că împărăția otomană o apucase spre declin. El însuși, la zenta, a luat parte chiar în tabăra turcilor la dezastrul acestora. Și nu odată, în lungul șir al anilor petrecuți printre minarete, el a putut să surprindă momente de panică. Bogătașii turci își bindeau seraiurile din Constantinopol ca să se mute pe malul asiatic. Cantemir nu se înșela când opina că Semiluna era în descreștere. El se înșela numai cu privire la ritmul istoric al acestei iremediabile decadențe. Discuții cu rușii Începuse el încă de la Constantinopol. Stabilit acum la Iași, el desăvârșește înțelegerea secretă cu Petru cel Mare. Nu trec câteva luni și bate ceasul înfrângerii de la Stănilești, 1711. Drama s-a consumat, e clar. Dimitrie Cantemir își va pierde tronul. Țarul însuși ajunge într-o situație extrem de critică. Țarul încearcă să încheie pace cu turcii, Cari vor manifesta o inexplicabilă rezervă în exploatarea avantajelor ce li se ofereau. Turcii cer însă cu hotărâre pe Dimitrie Cantemir care i-a trădat și poate că din punctul lor de vedere își aveau ei dreptatea lor. Însemnăm că nu mai departe decât Volter face o socoteală la fel. Dimitrie Cantemir a trădat pe turci. Cine e dispus să judece astfel... Nu ține seama de toate circumstanțele. Dimitrie Cantemir a ajuns pe temeiul unei experiențe istorice și politice de 20 de ani la convingerea că Moldova nu putea să se scape de jugul turc decât hotărându-se pentru o politică activă alături de Rusia. Lucrând din această convingere, e sigur că Dimitrie Cantemir, indiferent dacă trăda sau nu pe alții, în niciun caz nu se trăda pe sine însuși, nici ca ins și nici ca exponent al poporului. Și, în definitiv, numai aceasta ar putea să cadă în cumpănă în fața unei ultime instanțe a conștiinței. În cursul tatonărilor și tratativelor, turcii își mențin cererea și atunci se produce din partea rusă un gest de o istorică noblețe. Țarul Petru... Refuză cu toată energia să predea pe Dimitrie Cantemir, exprimându-se după mărturia celor ce, luând parte la operațiunile din 1711, se găseau în preajma țarului, astfel. Mai bine cedes turcilor toată țara mea până la Cursc, decât să predau pe prințul care a jertfit toată vrednicia sa pentru mine. Ceea ce se pradă prin arme, prin arme se și înapoiază dar călcarea cuvântului dat nu se mai poate îndrepta. Atât cuvintele cât și gesturile lui Petru cel Mare le vom prețui în chipul cuvenit, numai dacă le privim în contrast cu practica de care în mod curent se făcea culpabilă epoca. Domneau anume pe vremea aceea între stăpânii țărilor și printre cârmuitorii destinelor uzanțe ce sfidau orice normă etică. Morala cuvântului dat a pierit de pe suprafața pământului. E semnificativă în astă privință o remarca lui Neculce, care, scriind într-un loc despre Dimitrie Cantemir și despre onoare care m-a vrocordat, că și-ar fi luat angajamentul mutual de a nu se surpa unul pe altul în planurile lor, adaugă că ei și-au ținut cuvântul cum țin câinii vinerile. Expresia e tare, dar redă perfect etica timpului. Oamenii își țineau cuvântul dat cum țin câinii vinerile. Că aceasta era conduita a oamenilor, rezultă ni se pare destul de clar și dintr-un text din tratatul politic al filozofului Spinoza, care în pofida analtei sale etici personale nu se sfia să aprobe această practică dezonorantă. Spinoza susținea că alianța rămâne în picioare atâta timp cât motivul înțelegerii, adică teama de pagubă sau nădejdea de câștig, există pentru fiecare din părțile contractante. De îndată ce una sau cealaltă dispare pentru unul din cele două state, reintră în vigoare dreptul său propriu și legătura ce unea statele se dizolvă de la sine. De aceea orice stat are dreptul de plin să desfacă alianța dacă vrea și nu îi se poate aduce învinuire de vicleșug sau infidelitate cărupe rupe credința, când dispare teama sau speranța, căci pentru ambele părți această condiție era deopotrivă valabilă. În situația deosebit de grea, în care Petru cel Mare se găsea cu Dimitrie Cantemir față de turcii învingători la Stănilești, țarul, prin hotărârea și gestul său, lua în răspăr etica scăzută a timpului ca și lamentabilele sofisme ale filozofului. Țarul Petru și-a ținut cuvântul Lunda suprasa orice risc și cu această istoria noastră s-a îmbogățit cu unul din momentele ei cele mai emoționante. Potrivit unuia din punctele înțelegerii dintre Petru cel Mare și Dimitrie Cantemir, principele moldovean își va găsi refugiul în Imperiul Rusesc. În Rusia, Dimitrie Cantemir se va bucura de toată atenția, solicitudinea și afecțiunea țarului, care, din primul moment și ca o consolare, îi conferă titlul de prealuminat cneaz al Imperiului Rusesc. Cantemir va locui câtva timp la Kharkov, apoi la Moscova, de unde se abate adesea la moșiile ce i s-au dăruit. Cu toate că, a păsat de multe griji, Cantemir se redobândește încetul cu încetul. Cu sporită râvnă, el se va dedica de acum lucrărilor sale științifice și educației pe care ținea să o dea cu orice preț copiilor săi cât mai aleasă, mai vârtos lui Antioch, care promitea să devină un demn urmaș al său. Cântărind soarta lui Cantemir în perspectiva contingențelor istorice, ne-am întrebat de multe ori ce profil ar fi dobândit această viață, dacă la stănilești ar fi fost înfrânți nu rușii, ci turcii, așa cum o doreau moldovenii și Dimitrie însuși. Dacă istorica bătălie de pe Prut s-ar fi terminat cu izbânda visată de aceștia, domnia rodnică a lui Dimitrie Cantemir în Moldova ar fi fost asigurată pentru mult timp, iar fiul său Antioch, ca urmaș, ar fi devenit întâiul mare poet al românilor, cum în realitate a devenit întâiul poet al literaturii ruse. O domnie a casei Cantemir ar fi grăbit cu alte cuvinte, cu cel puțin 100 de ani renașterea politică și culturală a poporului român. Din nefericire nu am emis decât o ipoteză pentru jocul plăcut al fanteziei și pe care trebuie să o lepădăm, căci în istorie ipotezele care încep cu ce-ar fi fost dacă, sunt inutile. Dincolo de acest joc al fanteziei, rămâne însă un fapt. În Rusia... Dimitrie Cantemir și-a completat opera, precum am arătat, cu foarte importante lucrări, dintre care unele i-au adus slava europeană. La dorința țarului, mai târziu, Cantemir se mută la Petersburg. Aici, în calitate de consilier intim al țarului, unul din cei trei, Dimitrie Cantemir își trăiește a doua primăvară a vieții. Cu ani în urmă, întâia lui soție, Cassandra, încetase din viață, fiind înmormântată în Dimitrovca, satul Cantemirilor din Ținutul Orel. Acu el se căsătorește a doua oară cu prințesa rusa Anastasia Trubetskaya. Despre acest timp, avem mărturie ce ne vorbește cu putere, un al doilea portret rămas la Dimitrie Cantemir. Vedem în fața noastră de astă dată pe curteanul lui Petru cel Mare. Fără mustață, de o înfățișare matură, bărbătească, cu ochi luminoși, un om care își făurește singur destinul, oricare ar fi întâmplările ce i -a țin drumul. Nimic nu anunță încă apropiatul sfârșit. Și totuși sfârșitul se apropie. În 1722, Petru cel Mare întreprinde o expediție militară în Persia. El ia cu sine și pe sfetnicul său, căci acesta era cel mai de seamă cunoscător al Orientului în toată împărăția. Cantemir va fi de folos expediției, tipărind mai ales manifeste în limbi orientale. El va aduna material informativ în vederea viitoarelor sale studii. Să amintim că, ajuns la Derbent, Cantemir face o excursie științifică, pe urma căreia va lăsa o descriere a zidului caucazian. Curiozitatea lui nu-și mai găsea stâmpăr. Din expediția în Persia, pe care nu o suportă până la capăt, el se întoarce bolnav, bolnav de diabet. Îndrumat ca de o presimțire, el nu se mai întoarce la Petersburg, ci în mijlocul familiei sale la Dimitrovca, în satul moldovenilor pribegiți cu el, în satul care îi ținea loc de țară. După câteva luni, Principele moare în ziua de 21 august 1723. 200 de ani și mai bine, mai târziu, în iunie 1935, rămășițele pământești de la Dimitrovca, atât de scumpe gândului și inimii noastre românești, ne-au fost restituite. Osemintele inorogului au fost aduse în țară ca să fie așezate în firida din dreapta bisericii trei erarhi de la Iași. Cel mai înalt erarh al Moldovei a rostit atunci aceste cuvinte. Iată-ne, măria ta, că ți ieșim în întâmpinare noi toți. Voievodul tuturor fraților români, vlădici, sfetnici ai tronului, căpetenii de oști și mulțime de norod, să te primim cu ochii în lacrimi, în cetatea Măriei tale și, aici, să te așezăm într-o odihnă fără tulburare, pe veci de veci. Școala Ardeleană Latinistă Orice nouă generație are posibilitatea de a interpreta într-o nouă lumină faptele trecutului. Fenomenele istorice pot fi cu succes revizuite și revalorificate din 30 în 30 de ani. În această expunere despre școala latinistă, voi întreprinde o asemenea revizuire. O fac în calitatea mea de diletant fără pretenții și mai mult pentru a stârni pasiunea ținută sub a unor oameni evident mult mai umblați prin ținuturi ce aparțin istoriografiei. Ca laic, trebuie să regret desigur dezavantajul neștiinței documentare. Mărturisesc de la început că multe amănunte îmi scapă. Ca laic, mă bucur însă de avantajul unei priviri de ansamblu, nestingerită de amănuntul doct și de multe ori derutant. Despre Samuel Klein, Gheorgheșincai, Petru Maior sau Cipariu, nu știu sub raport informativ, mai mult decât se găsește în manualele de liceu. Dacă prin urmare voi izbuti să pun în lumină unele noi aspecte ale școalei latiniste Ardelene, aceasta s-ar datora exclusiv mijloacelor de interpretare cu care mă apropiu de un material istoric în cunoscut. Trebuie să anunț în prealabil că nu intenționez să reabilitez totalaiul de greșeli comise de această școală. Greșelile lor, rătăcirile lor, ereziile lor rămân ceea ce sunt. Greșeli, rătăciri, erezii Mă însărcinesc totuși să arăt că erorile s-au produs prin devierea de la menirea lor firească a unor excepționale aptitudini, a unor aptitudini care fac permanența cea mai substanțială a spiritului ardelean. Că nu m-aș putea niciun fel hotărât de a atenua rătăcirile, e clar. Iată termenii chestiunii. Latiniștii căutau să întrezărească prin transparența limbii românești Prototipul latin sau originalul, cum ziceau ei A Aprige și foarte proaspete înclinări confesionale O îndelungată educație în climatul cetății eterne Conștiința exaltată a oborșiei romane Un raționalism de pecete luministă Toate aceste momente împreună au îndrumat pe latiniști spre exagerări care se pretează așa de mult la caricatură, că latiniștii voiau să apropie cât mai mult limba românească de prototipul latin, că porniți pe acest drum, ei și-au alimentat artificial gustul de a schimonosi limba vorbită. O îngerească sete de puritate i-a îndemnat să măture tot ce li se părea străin și barbar.